Povești din Folclorul Maghiar Astronomul, Hoțul, Vânătorul și Croitorul A fost odată un om sărman, care avea patru fii. Erau atât de săraci că nu aveau după ce bea apă. Tatăl le-a spus fiilor, Plecați să vă căutați norocul, învățați un meșteșug fiecare. Băieții au plecat în căutarea norocului. Au mers, au mers cale lungă să le ajungă, până au ajuns la o răscruce de patru drumuri. Au hotărât să se întâlnească în același loc peste patru ani, de nu vor fi pierit între timp. A trecut timpul. Cei patru băieți au învățat fiecare câte un meșteșug. Primul a devenit un astronom. Al doilea un hoț Al treilea vânător Iar cel mai mic croitor În drumul spre casă s-au întâlnit la răscruce S-au dus la tatăl lor acasă și i-au spus că au învățat un meșteșug Bravo băieții mei! Dar aș vrea să mă conving singur de asta. Tu, fiule astronom, ce vezi în vârful acelui copac, spune-mi? Văd un cuib cu cinci ouă pe care stă o pasăre de aur. Tu, fiule hoț, du-te să furi ouăle de sub pasăre, dar fără ca aceasta să bage de seamă. s-a cățărat în copac și a furat ouăle după cum i se spuse i a dat tatălui, care le-a pus pe masă câte unul la fiecare colț Iar în mijloc a mai pus un ou Fiule vânător, despică ouăle în două cu un singur foc de armă Băiatul a tras un foc și a izbândit Bravo fiule, ți-ai învățat bine meșteșugul Tu fiule croitor, trebuie să coși ouăle la loc Dar cu mare grijă, ca păsările din ele să rămână tefere Croitorul le-a cusut A reușit Deși nu se știa cât de bine încă, urma să se afle după ce păsările ar fi ieșit din ou Fiule hoț, du ouăle înapoi în cuib A reușit să le pună la loc neobservat După câteva zile, din ouă, au ieșit niște pui care au făcut inima mamei lor să crească de bucurie În jurul gâtului avea un firișor roșu de la cusături V-ați învățat bine meseria? Acum trebuie să dovediți! Chiar în acel moment au auzit că prințesa s-a rătăcit Astronomul și-a luat telescopul și a văzut-o pe prințesa pe o stâncă în mijlocul oceanului Un balaur mare dormea în brațele ei Băieții s-au dus la împărat și au cerut să le dea o barcă să o salveze În curând au ajuns la stâncă Au tot discutat cum să o salveze Croitorul a propus să se tragă Dar astronomul se temea că glonțul ar putea o nimeri pe ea tu, hoțule, dacă ai putut să furi ouăle, poți să o furi și pe ea Hoțul a furat-o pe fată, fără să fie simțit Apoi a adus-o pe fată în barcă Au pornit spre țărm, dar balaurul s-a trezit între timp Și-a dat seama că prințesa dispăruse Și și-a spus că nu poate fi decât în barca ce se îndrepta spre țărm. A plecat în zbor după prințesă Vânătorul i-a tras un glonț direct în inimă Dar balaurul a căzut peste barcă și a făcut o fărâme Rămăseseră doar câteva scânduri din ea S-au agățat de scânduri Vânătorul a spus Nu putem continua astfel Vom îngheța în apa aceasta Croitorul s-a pus pe treabă A cusut barca și și-au continuat drumul mai departe Împăratul a fost foarte fericit când și-a strâns iar fata în brațe I-a întrebat pe băieți Care din voi merită mâna fiicei mele? Astronomul a luat cuvântul Eu, pentru că eu am zărit-o în mijlocul oceanului Hoțul a sărit și el cu gura Eu, pentru că eu am furat-o Degeaba ai zărit-o tu, dacă nu ai avut curajul să o furi Vânătorul a adăugat Degeaba ai furat-o tu. Dacă nu aș fi tras eu în balaur, ne-ar fi înghițit pe toți Croitorul a luat și el cuvântul Doar eu o merit. Dacă nu aș fi cusut barca, ne-am fi unnecat cu toți Și așa, din vorbă în vorbă, au început să se certe Atunci împăratul le-a spus Eu nu-mi pot mărita fata cu toți patru Am să vă dau fiecăruia câte o parte din împărăție E bine așa? Prințesa e frumoasă, dar e mai frumos să trăiești în pace. Băieții au primit câte un sfert de împărăție și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.